שיעור רביעי, חלק א', שיחת טלפון. יש לי טלפון במשרד. הטלפון במשרדי מצלצל מן הבוקר עד הערב. המזכירה שלי, אורה, עונה לשיחות. כאשר היא מרימה את השפופרת, היא אומרת שלום ואת שם משרדי. היא שואלת, מי מדבר בבקשה? חברי הטוב אורי מטלפן אליי פעמיים בשבוע. הוא פותח את השיחה ב"מה שלומך?", ו"איך אתה מרגיש?" הוא תמיד מוסר דרישת שלום לאשתי. הוא אוהב לנהל שיחות ארוכות בטלפון. בתי הגדולה תמיד מצפה לשיחות טלפון מהחברים שלה. אני לא אוהב להשתמש בטלפון ציבורי. אני נוהג להזמין הרבה שיחות חוץ. התשלום בעד שלוש הדקות הראשונות לאמריקה הוא ארבעים לירות. חלק ב' במשרד. משרד עורך דין טל, שלום. שלום, מר טל במשרד. מי מדבר בבקשה? משה ברמן. רגע אחד, אמר ברמן, המתן על הקו בבקשה. בסדר, תודה. הלו, אני מצטערת, מרטל איננו במשרד, הוא בביתו. מספר הטלפון בביתו הוא 473210. אני יודע את מספר הטלפון בביתו. למסור לו משהו? מסרי בבקשה שמשה ברמן טלפן. פגישה. שלום, גברת טל. מדברת דליה. מרים בבית? כן. המתיני בבקשה. הלו? מרים? מדברת דליה. אוי, <הוא> שלום, דליה. מה נשמע? אין חדש. מה את עושה הערב? אין לי תוכנית מיוחדת. אני רוצה ללכת לקולנוע לראות את הסרט מכרות המלך שלמה. בואי איתי. הייתי רוצה ללכת להצגה הראשונה. בואי אליי ונלך יחד. בסדר. להתראות אחרי ארוחת הערב. חלק ג' ימל. שיחת חוץ שיחות חוץ, שלום. אני רוצה להזמין שיחת חוץ לניו יורק. אני רוצה לדבר עם משפחת פרידמן. מה המספר בבקשה? 2331-345 שמך אדוני? יעקב טל מתל אביב. מר טל? הנה השיחה שלך, דוקטור פרידמן על הקו. שלום יעקב, אני מגיע מחר בעשר ושלושים בבוקר. אתה בא לבדך או עם המשפחה? אני בא רק עם אשתי.